«Я б вже й вовка з'їла, але в хаті порожньо. Холодильник вимкнутий. Роман уже третій день у Польщі. Треба спершу щось купити, потім приготувати». «Ще чого, ти з дороги. Стояти коло плити у таку спеку. Поїдемо кудись, де смачно готують». Вони замовили з голодних очей стільки всього, що вистачило б на роту солдатів. Навіть офіціант стрункий хлопчина з чорним метеликом під підборіддям жартома перепитав – «Вас буде двоє, чи прийде іще хтось?» Валя засміялась і відповіла загадково. «Нас троє, і ми у трьох любимо смачно поїсти». Поїли смачно. Навіть Валя, як не прислухалася до себе, не відчувала більше ні нудоти, як належить вагітні, ні зміни апетиту чи смаку, як вчила їх у медочилищі Софія Андріївна. Відчувала тільки якусь тривогу. Та Зіна озиралась, не чекала, що зараз хтось, що я тоді жила одна. Німець не до рахунку. Ти з Романом у вас усе зовсім інакше. Він тебе вже десять років на руках носить і зінуляє. Ти не розумієш, що значить самотність, навіть якщо у тебе багато грошей. І чим більше грошей, тим страшніше – Потрібен хтось, хто б захищав, оберігав. Знайшла захисника. Валюшко, мені здається, Віктор додав тобі більше проблем, як вирішив. Ой, Валентино, пороблено тобі з ним, пороблено і задавнено. Отак стихо перемовляючись чи пересварюючись, вони сіли в машину. Та щойно Валя відчинила двері, Зіна приклала пальці до губів. «Алюшо, слухай, хто плаче?» «Справді, від машини вчувся тихий чи то плач, чи то скавучання». «Не плаче, це наче собачка скавучить, але де?» Вони оглянули машину. «Зінуля, поглянь, он воно маленьке сидить і плаче». Просто під заднім колесом сиділа собі, сховавшись від сонця, маленьке біле пухнасте цуценя – невизначеної породи і скавучало плакало, так жалібно, так тонко й тихо, аж краялося серце. Валя узяла цуценя на руки. Маленьке, ти звідки тут узялося? Яке гарненьке, схоже на болонку, але з домішкою дворянської крові, мабуть. Матуся не дуже покульнувалась, підпустила якогось дворянина, дворового пса. Уточнила Зіна, яка зналась на собаках, але теоретично сама тварин не тримала, зате любила про них читати. А чиє воно? Спитай у дітлахів, вони мусять знати. Дітлахи доповіли, що їм достеменно відомо – собачка нічия. Її маму учора збила машина, інших цуценят розібрали сусіди, а це залишилось. «Я його візьму, Зінуля. Воно таке гарненьке, таке беззахисне. Воно тут пропаде!» Вирішила Валентина і почала шукати у багажнику щось м'яке, щоб влаштувати цуценя на передньому сидінні. Зіна узяла цуценятку на руки. Воно затихло, відчувши людське тепло, та все ще тремтіло. «Зінулю, давай заїдемо в універсам. Там продають їжу для собак». «Візьмемо йому чогось смачного!» У Валентини з'явилось море енергії, коли справа стосувалась слабшого хворого, такого, що потребує захисту і допомоги. Вона купила великий пакет їжі для цуценяти. Виявилось, що у цьому відділі продають не тільки консерви та сухий корм, а ще й купу усіляких прибамбасів. Тому купила ще й плетений кошик-гніздечко – Мисочки для води і для їжі особливі, такі, що й найдурніший собача не перекине. Купила навіть іграшку у вигляді кісточки, щоб Цуценя гризло, тренуючи зубки, і м'ячик. Нарешті у неї з'явилася забавка, справжня, жива, про яку треба дбати, яка потребує твоєї допомоги і без тебе пропаде. Знаєш, Зінулю коли я жила у бабусі, всі вуличні кошенята й цуцики були моїми. Я всіх лікувала, годувала, всім перев'язувала лапи,